الله, الله, الله فكان على الفؤل المهتدي ومن يتبع اولئك لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده وعبده ورسوله والصفييه من خلقه وخليله ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح الامه وكشف الله تبارك وتعالى به الامه وجاهد في الله حق جهاده حتى تعنى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا مسلمون يا الناس اتقوا الذي خلقكم نفس واحده وخلق منها زوجها. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء الله الذي تساءلون به والارham ان كان عليكم رقيبا بعد فاستكمل كلام كلام الله تعالى وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشغلوا من محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في ثم Pa. Mi smo našim prošlim predavanjem završili poglavlje Al-Iman wal-Nudhur, i zavjeta, i sada nam je na redu Kitabu Al-At'imati wal-Ashribati wa ma yata'allaqu bihima, poglavlje hrane i pića i ono što se tiče i ono što se tiče hrane i pića. Hrana u jezičkom značenju predstavlja sve ono što čovjek konzumira a i ono što se od čega se pravi hrana što se važe poput pšenice, poput kukuruza, poput ječma i slično tome, sve se to tretira sve se to tretira hranom isto tako što rađa u zemlji znači od povrća ono što niče od plodova poput voća i slično tome, sve se to tretira jel? hranom isto tako znači životinje mjesto životinja koje se jedu bilo znači da je vezano za kopno ili more osnova pri hrani jeste da je hrana hala da je hrana hala Če neko smeta uđećemo na čija su djeca braća. Znači ako neko od braće ima dijete sasvim svoje djete pored sebe da sluša predavanje. Zvišani Allah te baraka ta kaže: "Vul ladhi khalaq ma fi al-ardi jami'an." Oni taj koji vam je stvorio sve što je na zemlji, stvorio je vama. Sve što je na zemlji. Ja, jehnas, kulu mima fil ardi halalan O ljudi jedite ono što je Allah stvorio, je li što je stvorio na zemlji što je dozvoljeno i što je lijepo Što je dozvoljeno i što je lijepo Što je lepo? Okulu washrebu wala tusrifu, inahu la yuhibbu almusrifin. Jedite i pijte, ali ne preterujte, jer Allah ne voli preterivače. كل من حرم زينه الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق كل هي للذين امنوا في الحياه الدنيا خالصه يوم القيامه رeci кое zabranio allahowe ukrase ktore dla swoje robowe stworio i ukosna a znači, nema čovjeki da prani ukra, ukrazi ukrasi šta su, na što si na sve čime se šta se misli da se svaki mjesec čovjek ukrašava odjeća zabranjeno ti da se odjeva šta ko i tako kurmen haram mezine fattat lati akhrij li ibadehi wa tayibat min arzq moraš imaš za to argument jer je osnovno da je to šta halal da je to dozvoljeno osim je da je dozvoljeno da čovjek a, znači a, a obućuje odjeđeni je li određenu odjeću osim ako je došao argument koji bi to zabranio Isto tako po pitanju hrane. Pa je bati mine rizk i lijepa hrana, kojima se je uzvišena je Allah, jeli, obskrbio. Pa ne možemo kazati ni za jednu hranu, a u to ulazi, jeli, piće, da je zabranjena osim ako za to imamo šarijetski argument. Osim ako za to imamo šarijetski, šarijetski argument. Homa alekum ela tekunum ima zuki resmu Allahi alaihi. O kad vasal alekum ma harrame aleikum illa makporirtum ilai. Zar nećete jesti ono pri čijim je klanju spomenuto Allahovo ime, a on vam je pojasnio ono što vam je zabranio osim kada ste prisile. Što znači da nešto što je zabranjeno može biti dozvoljeno u slučaju da se šta? Da se prisile. Da prisile. Da قُلَ رَيْتُوا مَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَتُوا مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلَ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ اَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ رَيْتُوا رَيْتُوا قَاجِتَ بِي مَنِي زَشْتَو jednu hranu kojima mi je Allah dao smatrate dozvolinom a drugu zabranjenom Kul allahu izhna lakum. Yaltu lama allah tuzulataka kovarita ema allahhi taftarun, ilina allaha neistinu iznosita. Ilina allaha neistinu iznosita. Wala taqulu lima tašifu al sinetikum ilkezib. Hada halalun wa hada haram, li taftaru allahhi ilkezib. Inna allazina yaftarun allahhi ilkezib laa yuflihoun. Innamo ita suoyim... Jezicima laži govoriti, ovo je dozvoljeno, ovo je zabranjeno da biste tako na Allaha laži iznosili. Oni koji na Allaha laži iznose, laju lajuflihum, neće, neće uspijeti. Pa čovjek ne znači govoriti ovo je halal i ovo je haram i ovo je znači vezano za sve širijetske propise. Halal i haram moraju biti znači vezani za argument. I koliko čovjek puta određenu sa određenu stvar kaže da je haram ili da je halal, a u stvari je suprotan propis onome što je govorio. I nema nikakve razlike, zabraniti ono što je Allah dozvolio ili dozvoljeno ono što je zabranio. Ko kaže da je čovjeku hleb haram da jede, isto je kao da kaže nekomoj da mu je alkohol dozvolim. U smislu čega? U smislu mjenjanja propisa. Neće neće biti isti ovaj a, grijeh u smislu ako je čovjek ostavio je da da nije jedno vrijeme jeo hleb ističu o tome, ali u smislu propisa, jer čovjek mijenja ono što je Allah dozvolio. Kul Allahu etine lekum, emal Allahi teftarun, reci da li vam je to Allah dozvolio, ili vina Allaha, neistinu. Iznosite. Pa je osnova, znači, kod rane, da je halal. Da je halal. I to je velika olakšica za čovjeka. Velika olakšica za čovjeka da većina, izrazita većina stvari što je uzvišeno i Allah stvorio na zemlji od rane, da je to dozvoreno znači konzumirati. I došlo kod muslima o sahihu, da je poslanik s.a.v.a. rekao najveći zločinac između muslimana, u pogledu muslimana, a, jeste čovjek koji pita za određenu stvar i prepitkiva i nestaje dok se ne zabrani. Dok se ne zabrani. Došlo je znači da je određena stvar dozvorena. I Uzima se kao takva u njoj se ne ispitkuje i ne, ras, ne raspitkuje. Kao što je Benu i kao što je ispitivali o krabi. a Ispitivali, ispitivali, pa što su god pitali, krug se izbora sužavao. Sužavao ili nije? Jeste. Na kraju onda kažu da je bilo to kod nekog... U Fesili da je to bilo kod nekog starca, škrca, moralo se dati koliko je teška u zlatu, toliko zlata morao da za nju i slično tome jeli ovaj. Znači čovjek tim ispitivanjem otežava sebi, otežava sebi i drugima. I došao je kod Buharija i kod Muslima bohre, da je govorire da je Poslanik salavatom rekao: "Za runi mataraktukum inma halaka man kana qablakum bikasrati su'alihim muhtilatihim ala anbiya'ihim." Kaže ostavite to, ta, me tamo ognjevam ništa ništa govorio. A u određenom propisu nije ništa spominjano ostavi to. Znači biva da je halal. Ako je pitanje, znači je ovaj, A, ako je pitanje hrane i pića, onda je šta? Halala. Ako je pitanje i bade, tako što kada je rekao poslanik, s.a.s.a.s.a. Ya iuhennas inna Allahe faraba aleikumun hađe fa huđu. Kaže u ljudi Allah vam je propisao hađu, pa obavljajte hađu. Pa je ustao jedan asabi između njih, koji se zvao El Akra Ibrahim Habis. Pa kaže, fi kuli amin, ja ne bi Allah. Je kaže svake godine Allah u poslaninče? Kaže, leo kultu nam Da sam rekao, da, je, bilo bi tako, a vi to ne biste mogli. Rečeno je, obavljajte hađe. Kada obaviš hađe, dan put, jesi li ga obavio? Jesi, završeno. Znači, nema potrebe ispitkivati i prepitkivati, znači, jer to samo može, da rekao poslanik, s.a.v. Nam, bila bi obave za to, a mi to ne bismo mogli, kako je rekao Rasulullah, s.a.v. pa kaže, ostavite me tamo gde sam vas ostavio, znači, nemojte preispitkivati, Kaže prije vas su narodi uništeni zato što su a puno ispitivali na takav način i zato što se se puno razilazili sa svojim poslanicima. Pa i da mertukum biše in, petuminu musta'atum. Oi da na hitukum biše intehu. Kada vam nešto naredim, uradite od toga koliko možete, a kada vam nešto zabranim, toga se prodi. Pa kada je bila vezana stvar za rad, onda kaže uradite koliko možete. Je čovjek koliko se god trudio, ne može vratiti sve što je rijeta od njega. To je nemoguće. A s druge strane kaže kada? Pam nešto zabranimo da se toga proćište. Čovjek se može zaista proći za ono što je za ono što je, što mu je jeli, što mu je, je zabranjeno. I došlo je kod mama Hakima, i kod darekutija sa dobrim lancem prenosilaca, ode bude Allahu ta'ala, da, da je poslanik sallallahu alejhi ve rekao: Ma halallahu fi kitabih fehuwa halal. Ono što je Allahu dozvolio u svojoj knjizi, to je halal. To je dozvoljeno. Oma harreme fehu haaram, a ono što je zabranio, to je, jeli, to je zabranjeno. Oma oma sekete aleihim fehu haafije, a ono što je prešutao, to je oprost. Ha, to je oprost. Nešto je, znači, prešutano. U stvarima koje su u osnovi halal. Pa biva šta? Haram. Biva... Haram, kao što je nešto prešutano U stvarima koje su osnovi haram Biva šta? Biva haram, ne tako? Prešutana određena vrsta ibadeta I nije u nje ništa spomenut Nema tog ibadeta Jer je osnova da je svaka vrsta ibadeta šta? Haram, osim ako dođe dokaz da je halam Osim da je ako dođe dokaz da je halam فَاقْبَلُوا مِنَ اللَّهِ الْعَافِيَ Pa primite od Allaha to što je prešutao, odnosu taj oprost koji vam je dao, odnosu tu olakšicu. primite je znači od Allaha azzawajal. فَاِنَّ اللَّهَ لَمِيَكُ نَسِيَ Allah nije taj koji zaboravlja, pa tome je pročio ajto, pa ono zvišen je Allah te kaže, وما كان radbu kinesi. I tvoj gospodar nije ništa zaboravio. وما فرطن في الكتاب من شه. وما فرطن Da li se ukus arapa uzima u obzir kada je u pitanju zabranjivanje stvari oko kojih po ne postoji dokaz to je istihbas to je da se nešto nije znači nije došao argument jasan pa kako ćemo znati da li to ulazi u habais ili to ulazi u tayibat uružna ili lepa jela uružna ili lepa jela i mi određene stvari koje su preshutane nisu znači spomenute direktno Šta je sa njima? On će njima dozvoliti lijepa, a zabranići im ružna jela. Pa ima nešto što je ružno od čega duša bježi. Ibnu Kudame, kaže u svome delu Mugni, da ovo se vraća na Arape, zato što je njima objavljen Kuran i uzima se njihov ukus za određenu stvar, pa kažu, ako oni kažu da određena stvar, znači da, da, da je, da je e, prezirana i da duša bježi od nje, da ona spada u habais, znači da spada u ružne stvari. No, međutim, ovaj je li štihad od određene u Ako pogledamo u razloge zbog kojih šarijat brani hranu određenu, vidjet da ti razlozi spadaju u jednu od pet vrsta. Znači da je zabrana došla radi jednog od pet razloga. Jer sigurno nijedna zabrana nije došla bez razloga. To bi bilo šta? Otežavanje vjere. Imaju razlozi. No međutim, ponekad za određene stvari mi ne znamo mudrost. Je tako? Možda određene stvari ne znamo mudrost. Određene naredbe, forma, ne znamo njihovu mudrost. Ovaj... Što ne znači da nema znači da ne postoji, jer sve što je uzvišeno je ovak čovjeku naredio u tome njemu korist. Na dunjaluku ili na ahiretu. A sve što mu je zabranio, isto tako biva mu korist. Na dunjaluku ili ahiretu, iako on tu korist trenutno može svojim očima i ne vidio jel, ovim materialnim materialnim očima. Prvo, šteta koja se nanosi čovjeku bilo njegovom telu ili njegovom razumu. Uzishan je Allah kaže se ujel, wala taqtulu anfusakum inallaha kana bikum rahima i nemojte sami sebe ubijati. Allah je prema vama, prema vama milosti. Wala taqtulu anfusakum. Znaci sve što šteti čovjekom tijelu ili razumu da ubija tijelo ili razum to je zabranjeno. Dalje je ono što opija Što opija, znači jedno, jedno je da šteti razumu, a drugo je da opija razum, poput droge, recimo poput alkohola, ono što čovjeka ostavi, znači u posteli. Pa je znači, zabranjeno konzumiranje ali svakako alkohola, zabranjeno je konzumiranje ali razne vrsta droga na bilo koji način. Na bilo koji način da se ta droga uzima, dok šteti čovjekovom tijelu, ona je zabranjena i Oko toga nema raziloženje među islamskih učenjacima. Treće, neđasit. Ono što je nečist. Sve što je nečist ne može se konzumirati. Sve što je nečist, zapranjeno je jesu. Četvrto, ono što odbija zdrava priroda čovjeka. Zdrava priroda čovjeka odbija određenu stvar kao, na primjer, da ide krpele. To priroda čovjeka šta? Odbija. Bubice kakve I slično tome. Znači, iako određena stvar nije nečist, ali šta? Priroda to čovjeka ne prihvata. Znači, njegova fitra to odbija. To isto znači ulazi u ovaj propis. I peta stvar je da se jede nešto što čovjek ne posjeduje, što nije njegov. Što nije njegov. Izvišao se sa ljudima negdje na put i nečiju torbu otvorio, izvedio kokine i pa šta je jedeš. A nisi šta? Pitao. Halal el haram. Zato što čovjek jede i metak Iako je stvar ali ako je stvar haram koji ide samo da haram sa dvije strane. A ako jede znači nešto bez pečije dozvole, onda je to zabranjeno. Jede i metak drugog. Znači nepravedno, što je što je batil jelo, osim ako dobije dozvolu ili ako mu šerijat da ne dozvolu. Kao na primjer šta? Nužda. nužda šerijat dobro. Nužda, šarijat, dobro. nužda može biti. Može biti da ni nužda, da je potreba da je čovjek došao kao gost negdje, jedan dio u kaže dođe kao gost i niko neće da ga da ga pri, prihati kao gost a ima pravo i Šalijet je obavezao da ga ugoste ima pravo znači da sam uzme toliko da ne rasipa ha, toliko da ne rasipa prolaziš pored vrta ima lepe kruške i ti zoveš vlasnika ako se ne javi jedeš ali nećeš znači uništavati plodovu. Nećeš uništavati plodove osim ako znaš da kakav nezgodan, onda ti je bolje da se kloneš, jer se ne isplati, jeli? Rizikovati za jednu krušku. Pa sve što nije čovjekovo, nije udozorio da to kod kao, na primjer, da jede otetu hran, da otrne od nekoga hrana. I Slično, je tome isto u ovaj propis ulazi da čovjek kocka kockao si i uzeo tuđi imetak, pravedno ili nepravedno? a? nepravedno, naravno kockom se uzima nepravedno imetak to je uzimanje imetka tuđeg nepravedno znači kockom i to je zabranjeno يلاكو ياسي زبراننا قرآن يلاكو ياسي زبراننا قرآن زيشاني الله تبارك وقال كاجه حرمت عليكم الميتة والدم والحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل سبع إلا ما ذكيته إلا ما ذكيته وما ذبحها للنصب وان تستقسم بالزلف ذلك فسق خذمت عليكم الميتة برنمسه سترط والدم يكر فيديو شو شتاي تصيلنا وَمَا اُهِلَّلِ غَيْرِ اللَّهِ بِهِ i ono što je zaklano u nečije ime mimo Allahog azavuđen. Pa je onda spomenuo Tebarak nekoliko različitih vrsta koje su nam zabranjene. أَلْمُنْحَنِقَ أَلْمُنْحَنِقَ je životinja koja se udavi. Zapetlja se sama i udavi se. Su čuli za to? Dijete se zapetlja. Dijete se ima nekakve konopčiće, igra se sa njima i najveće se zapetlja, a bilo slučaj da se dijete udavi samu. Jel? Zato što životinja ne zna kao ni dijete, nema razum. Pa se sama može udaviti. Je li tako? Sama udavi. El me u kude. to je životinja koja se pogodi tvrdim kredmetom. Nije zaklana šarijetski. Tako. Pogodiš je nečim. Pa došla ti gosti i ti ganjaš pile okolo kuće. Nikako ga ugoditi I ti baciš kamen I pogodiš ga u leđa i ubiješ ga I dok si došao, mrtvo Šta je to? Kad me okude To je ta životinja koja je ubijena Šta po mi udariš Bilo čime drugi mi pogodiš Nisi je šta Zaklao, niti si je šta Molim? Ulovio, je li tako? Jer kada bi pogodio srno sa strelom Nisi je zaklao. A možeš što jesti kada je nađeš tamo negdje, ona mrtva. Ti je pogodio, ona bježala i pala negdje. Sviš li jesti? A smrtu bismo možno. Ne govorimo mi o, o... Znači, ovdje nije bilo klanje. To je cilj. Nije bilo klanje. Nije vezano za to. Nije vezano za. To. Nije bilo klanje, ali bio lov. Znači, kada, kada pogodiš kamenom životinju, to nije lov. Lov mora biti nešto što probija šta? Metak. Mora biti, je li mora biti ovaj koplje, strjela, nešto znači što probija, a ne što udar, znači ti tupi udar, to je mučenje životinja, zašto znači to je mučenje životinja i s strane biva zabranjeno, el, el meokude, el mutaretije, el mutaretije to je životinja koja se popne na brda pa se strovali, popne se negdje pase pored, pored strminje nekakve velike i tu se odroni zemlja i ona dole niz strminu i dole dođeš ona se oslomlja. To je životinja, el mutaretije to je životinja koja znači strovali se negdje se neke i silne. je životinja koja koju druga nabije na rog. A dvije životinje se onako jeli. Bodu i jedna drugu nabije na i ubije je tako. Ona je uprobolana, međutim to se ne tretira čime? Lovom je tako. Nego je to ubijena životinja. Oma akala sebo. i ono što divljač nagrize divljač nagrize, vuk nagrizao srnu, ganjao je, nagrizao, jeo nešto od nje, nije, jeo nije biti došao. Znači, to se smatra lešinom, i, ali lešinom po, nije omrla prirodom smrću, nego lešinom, znači posebne, jeli, vrste. Pa su ove stvari zabranjene, ove su stvari zabranjene, osim kako kaže uzvišene Allah, te barak i ota'ala, il namaze kejtum, osim što... Zakoljete, to jeste, ako ove životinje, ovih pet vrsta, stignete žive, pa i zakoljete, onda ne ulazi šta u taj propis, jer su zaklanje šarijetskim panjom. Pa ovdje, znači, podrobno pojašljeno, i kada vidite ovo ovdje što je spomenuto, uglavnom to je jedan od načina zbog kojih životinje, znači, bivaju, jele ovaj, ubijene, pa vidimo da je to sve zabranjeno, osim ono što se je li zakolje šarijatski nakon što se je zateklo živo Zabranjena vam je strv U strv isto tako ulazi ono što se odsijeće od životinje koju je halal jesti a ona živa a ona živa ono što ode od životinje kako kaže poslanik Saloma Sadista, ko ga bilježe Budaudi ibn Mađe sa ispravim lancem prenosilaca, ma pote amine lbehime ti mohije haje fe huma merite. Ono što se odsjeće od životinje dok je živa, to se smatra lešino. Imaš sa sobom na putu devu ili kravu. I obladnio nema što jest. I odsjećeš jedan komad sa nje i imaš i Zegu, da li tako? Imaš i ručak. Je tako? To se smatra šta? Strb. To je haram jesti. Subhanovala, kako, je kako je islam sačuvao hak životinja i svega što postoji na zemlji. Zamislite sada ovo i zamislite primjer savremenog zapada koji ima jednu veliku sofru I majmunu glavu provuku kroz tu sofru I zatvore dole ispod brade I onda uzimaju čekiće I udaraju po glavi Dopo ne razbiju lobanju I onda spaljuju jedan po jedan dio lobanje I onda sa cjevičicama piju mozak Uzmite to I taj napredak i tu civilizaciju a, Koja Okreće svijet na opačke I za njom lude Po najviše muslimani A uzmete znači hak i pravo životinje u islam. A uzmete pravo i hak životinje u islam. Pa sve što se ociječe od životinje dok je živa, to se tretira lešinom. Uzmišljen Allah kaže: "Hurrimetaleikumul meyte", zabranjeno vam je da jedete strp, ono što je mrtvo. I ovdje došlo elmejte, što znači da obuvata sve što je što mrdvo. Sve. Osim ako je došao ispravan argument da nešto izuzima iz ove opće zabrana. A u šarijatu se navodi argument koji izuzima. Koji izuzima. Došlo je u privajetu Ibnu omara kot bno mažeje i kot imamahme da se ispravjolancem, da bnooma rakkov. V Ha me i Tetan eltužerod. namaa su dozvolo dozvolene dvije vrstelirbi riba i skakavac ili riba i skakavac riba i skakavac ovo ima chukm, hukmu hukmu refa ovaj hadis on je u propisu hadisa od postanika sa osam ja se kaže uhillet lena mejtata. Nama su dozvoljeno. Nama je halal učinjeno dvije vrste strvi. Ibn Omar kada kaže halal nam je učinjeno, ko je to učinio halalo? Ko je to rekao? Poslanik, sallallahu alaihi wa sallamu. To je ispravo mišljenje, znači da se ovo veže za poslanika, sallallahu alaihi alaihi wa Pa je ovaj hadis izuzeo Znači, ove dvije vrste, ove dvije vrste. Kakav je, kazali smo ribe i skakavaca, kakav je propis riba koje budu izbačene na površinu mora? Mrtve. Imamo tu dva mišljenja kod da islamske učenjaka. Je, ribu kada ulovimo mi, ili ulovije drugi, nije bitno, jasno je da je halalno, tako. A međutim, ako bude izbačena na površinu mora ili rijeke, mrtva. Tada džunghur islamski učinjaka, Malikijska, i Šafijska, i Hanbelijska pravna škola, i tu su Zahirije svakako i ja Apa, i tu je Mekhuli, Neha i Ebu Theur, i to sprenose Debu Bekra, i o Debu je Jubalen Sarija, drugi kažu, to je dozvoljeno, to je dozvoljeno. وما يستوي البحران هذا عذب الفرات سائب شرابه وهذا, وهذا, وهذا ملح عجاج وهذا ملح عجاج وهذا ملح عجاج ومن كل تاكلون لحم طريا كاج وزيشن الله عز وجل نдва mora nisu jednak jedno jest słodko i przyjemna moja woda lako A drugo je slano i gorko. A iz jednog i iz drugog vi vadite sebi svježe meso. Vadite sebi svježe meso. تو حل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم وللسياره. Mamae dopušteno da u moru lovite i lov jedete da se njime vi i putnici koristite. Pa sva dva ajeta općenito dozvolila da se jede šta? Ono što je iz vode, ono što je iz vode. I nije jedno zabranjeno, a drugo dozvoljeno. Mama kana rabbuke nasija, a tvoj Gospodar nije, je Zaboravio niti od onih koji zaboravljaju. I došlo je u hadisu koga biže bude od Tirmizine saji da je poslanik sallallahu ajkrem rekao kada je upitano moru rekao je uta tahuru mauhu alhilmaitut kaže ono što je njegova voda je čista a ono što je iz njega je halal što je mrtvo pa obuhvata znači sve što je u moru što iziđe što je mrtvo da se jede i kaže ibn Omar šta Dozirilo se dvije mrtve vrste. To su ripe i skakavice. Ima predaja kod Buhari i kod muslima da je džavir, radi Allah, dan ono jedan priliki sa vojskom, pa su imali da jedu toga danas svaki od njih, da ima da jede po jednu datulu i da malo popije vode. To stavi pod jezik i to cijeli dan do navečena. To je hrana. I najveće popiješ malo vode i opet su taj dan čekaš druge datule. Čekaš doručak, ručak i večera je jedna datula. Pa im je izbacilo more jednu veliku životinju koja se zove Amber. Da što poput kita. Veliku životinju. Pa su sjeli tu, jeli, jeli, jeli dok se nisu udebljali. Koliko su jeli, onaj, vadli onu mast iz očiju. Jeli trinest ljudi i sjelo u oko. Trinest ljudi ušlo i ono duplju od oka sjelo. Sve koliko je to koliko, koliko je to stvorenje bilo. Kada je stavio, evo ubejde kada je stavio rebro te životinje, prošao je kaže čovjek na Devi ispod tog grebra. Prošao je. Nije se morao saminitrišti. Ogromno nešto bilo. Pa su jeli i donijeli u Medinu. Pa su pitali poslanika, sad se o tome kaže, to je rizik koga vam je Allah poslao. Ima tele kaže još od toga šta. Pa su mu dali pa je jeo sallallahu alejhi ve sellem. Znači izbacila, ni sve ulobili, al tako. Sada kako je lojiti? Mora je izbacilo, Allah im poslao rizik. Pa su ga jeli. Nisu znali. Oni su znali šta je halal ili je šta? Haram. Ali su znali da je iz mora halal. Pa su jeli na osnovu toga što smatrali da je osnova da je to šta? Halal. Dok se ne potvrdi, jeli? Dok se ne potvrdi suprotno tome. Kaže je buhanite i hanefijski učenjaci da to nije dozvojeno jesti. Kažu, ne može se jesti ono što ispliva, znači što je mrtvo i pliva, znači, na površinu mrtva, tako, kažu da to ne može jesti. I to dokazuje hadisom u kome se to zabranjuje, ono što more izbaci da je to zabranjeno, mrtvo što iziđe od Issebu, da ovdje, no, međutim, taj hadis je daji po konsensusu islamski učenjaka. Kada ne bismo imali <kuh> argumenta koji dobori, govori o dozvodu, jela, onoga što se nađe kao mrtvo u moru, Ovaj hadis ne bi poslužio validan. Ne poslužio kao validan. Zato što je daiv i neispravan. Pa kako onda kada se kosi skupinom dokaza? Ili se kosi, znači, sa i Kur'anom, s korešnim začinjem Kur'ana, i jasnim sunnetom poslanika, sallallahu alaihi wa alihi wa, wa sallam. Tako da ne može poslužiti kao argument. I imamo nekoliko od džabira je od dali judivna a da su to zabranjivali no međutim sve ove predaje su daji sve ove predaje su daji tako da ovo razilaženje je došlo kod jahla suneta ali spada u slabiju vrstu razilaženja ponekad braćo razilaženje može biti jako i može biti znači na mjestu da svaka skupina ima svoje argumente koje dokazuje a ponekad razilaženje biva blijedo u ome slučaje razilaženje blijedo Jer su jasni argumenti u najvirostojnijim hadijskim zbirkama dozvoli, a zabrana je slaba po konsensu hadijskih sručnjaka. Pa je razilaženje ovdje, prijedo, ispravnije mišljenje prve skupine vallahu ta'ala. Osim Allahu dragi, ako bi se potvrdilo da takva stvar šteti naroče ako duže stoji, znači da je to duže izbačeno pa da može šteti, to je, to je, to je nešto što a, nije osnova propisana. Odnosno nije vezano za svaku stvar Nego vezano je za Znači ribe koje su uginule U određenim upolnostima Pa duže vremena plivaju Pa da takav način može da se dođe do kvarenja Ili slično tome To je druga stvar A međutim osnova je da je to halak i da je dozvoljeno Što se tiče skakavaca U Lema se razilazi tu na dva mišljenja Džum murule Iz prvih i potvornjih generacija Smatra da je skakavce dozvoljeno Da je dozvoljeno jesti bilo da su ulovljeni ili da su uginuli. Bilo da su ulovljeni ili da su uginuli. Jer je poslanik samo sve vreme rekao, sve je rekao Ibn Omar, šta je rekao Ibn Omar? Hidrataname i tetan, dozvoreme da idemo dvije vrste uginulih životinja, pa je rekao esemeku val džerad, ribe i skakavci. I došlo je u hadisu Abdullah ibn Ebi Eufa'a kod Buhari i kod muslima, kaže bili smo sa poslanikom sa Losre, u sedam bitaka i jeli smo skakavci. skakavci. Ima Malik je dozvolio, ali kaže, mora umrijeti sa razlogom. Moraš ga uhvatiti pa ga skuhati. Ili ga moraš isprišiti na ko živa. Moraš ga, šta? A ne da ga ti nađeš, ne da ga nađeš mrtvo. No, međutim, Allah ta'ala nam opći argumenti ukazuju da je to šta dozvolilo da je to dozvaneno etemo il mesfoh koja šikla kurde me ta' lehi kumul mejte tovo dem kada se spomene to je krv koja izlazi iz Naci vena dok se životinja kolje, to je ta krv koja šiklja, ona je zabranjena. Oni tu krv kupe i prave od nje šta? One suđukicene kakve tako sa krvi tako da. To kršten pi, oni pije u krvi, kaže da je to šta. Oni Pio vino e vino, ho caso detto per me. On vino o bevino, caso da è crvis. Momak ateluho amassale bu. Harak in shub biha lahum. Momakatluho yaqinan. Ni sono sani, ubili razza per che forse inima samo причиnava, ma nisu va sigurno ubili. Barrafa'ahu Allah ilayh. Allahu as-sabi muzigao tabarak wa ta'ala. Znači, u ovo ne ulazi, a možda neko kada dođe, kupi mjesu u mjesnici, dođe kući, i sada žena mu to priprema i tamo kada je izrezala, vidi kako je šuno crvenkasta boja. I stavlja, ne kaže, to se mora dobro oprti, mora se to sve. Ne mora. To znači, ta krv što je ostala, blijedo, to što je ostalo na mjesu, ona sukrivica i to to ne smeta. To se šta? uhaj, je to ne smeta, to nije ta vrsta, znači to je, to, to je pretjerivanje, to da čovjek uzme i da svaki onaj komad mjese da ga rasjeca i da ga ispira iznutra i tako dalje, ovaj, ostaće bez ručka, večera, večera će mjesto, mjesto ručka, jer to je znači otežavanje, to je otežavanje vjere, i to, to ne ulazi ovaj propis Aisha radijallahu te lanha, kako je došlo kod mama Tabare, u njegovom tepsiru sa ispravim lancem proslaca, nije videla smetnje u tome, دال له لحم الخنزير لحم لحم الخنزير توي سينس كوميس خوني مت عليك والميت والدم ولحم الخنزير قالوا لحم الخنزير فانه ريجس انا شو اي zabranjeno je li dozishe na spominjao i na kraju kaže ili sinsko meso to je rijs to je nečisto to je nečisto Nema razilaženja među učenjacima ehlu sunneta da je svinsko mjesto zabranjeno. I sve što je od svinje, bilo njena mast, bilo njena koža, sve što se veže za svinju je haram. I to je konsensuleme. Neki su pripisivali Ebu Davudu Vahiriju da je smatrao da je to samo mjesto da samo meso od svinje zabranjeno no međutim, to nije tako Un hazm koji je najbolje poznavao <laughs> mezheb Davuda il Zahiri a u svom dijelu muhala spominje konsensus u Leme da je to zabranjeno, sve što se tiče svinje od nje sve što je znači, to je haram i zato je došlo u kod je mama muslima, da je poslanik sam rekao, ko se bude igrao sa nerde to je vrsta igre koja je bila poznata u to vrijeme kod, kod ovaj ljudi Kao da je uprljao svoje ruke sa mesom svinje i njenom krvom. Pa je kako je krv zabranjeno, tako je meso, tako je koža, tako je ona mas, tako je bilo što što se tiče ovaj. I zato znači kad vidiš u nekom proizvodu da, da ima nešto od svinje, ne vrijedi. Sve je to haram. Dakle, sve je to haram. No međutim ovdje spomnje meso. Zašto se spomnje meso? Zato što najviše se koristi to. Najviše se meso koristi. I to je najbitnije i zato je spomenuto ono što je najbitnije. A sve što je mimo toga jeli po konsenzusu da mi sledi ili sledi. Ponekad se spomene ono gračo što je što je gali, što je pretežno, što je najbitnije, što je a ono drugo jeli znači da ne ulazi u to. Lan Allahu al-mutanabbisat. Allah je zabranio, Allah je proklao žene koje čupaju obrve. Kaže Al-Niyel mutanem sin, a vi je kažete muškarac, nego žene Pa je žena maharam da čupaju nije muškarac. To je pogrešno razumijevanje Jer Odije je spomenuo al žene su te koje stoje koja je uvijek izlači i tako dalje, a muškarac svakako ulazi u taj propis i da je to mjenjanje Allahovih stvara pa kako ulaze muškarci, tako da, su spomenute žene zato što su one to, pretežno one to čine, tako a nisu, a nisu muškarci. Tako ovdje je ovdje spomenuto meso, a ulazi sve što je drugo, bez razilaženja među islamskim učenjacima. Evo, lahme hinzirin, te innehu rids, ili a, meso svinsko, ono je rids. Ovdje je spomenuto, spomenuto su određene skupine šta je zabraveno, kraju se kaže i na kraju se kaže te innehu rids, to je To je nečist. U arapskom mjeziku, kada se spomene ovaj zanjenica ova, ona se vraća na najbližeg spomenutog. A tu je zadnji spomenut ko? Zadnji spomenut svinjskom Pa je to ričis. To je nečist. A nečist je zabranjena i treba je čovjek izbjegavati, treba bježati od njih. I iz otega ne izlazi ništa. Ne izlazi ni koža, ni dlaka, ni ništa. Sve što je, znači, vezano za svinju, tako je. Islamski učenjaci su govorili o tome zbog čega i između ostalih navode da pored toga što šteti meso čovjekovom tijelu. Prvenstveno, braćom, mi se pokoravamo ovo i zabranje, ostavamo svinjsko meso, zato što nam je to uzvišeno i Allah zaođa zabranio, a on zna šta nam koristi, a zna šta nam, šta nam šteti. Pa se zbog toga pokoravamo. A... Pored toga može biti drugi, znači, razloga zbog kojih je uzvišen i Allah zaođer nešto zabranio. Može, znači, biti drugi razlog. Pa, recimo, kažu da svinsko meso utječe na čovjeku ljubomorne. Koji jede svinsko meso, nema ljubomore. Jer i svinja nema ljubomore, pa poprima, znači, ta svojstva. A ljudi koji jedu devino meso, imaju ljubomorne. Jer je deva od najljubomornijih životinja. Od najljubomornijih životinja je deva tako da muslimani treba da su ljubom četvrto ono li čijem klanu nije spomenu allahu o ime omao hilladi vajri allahi bih i ono što je zaklanu un li čijedu o ime mimo svalita la tabarake wa ta' ola ta'kulu mima nam jizkar isma allahi alaihi wa innehu lefisn I nemojte jesti ono pri čijem kranju nije ime, to je fisk, to je grije. Zato nije dozvoljeno jesti mjesto koje zakolje ovaj mušrik i koje zakolje međusija ili murtad otpadnik i kod međusije postoje raziloženje, su ne međusije one kitabije ili nisu kitabije, to je raziloženje kod ehlo sunneta. ono što zakolju kršćani židovi, to je dozvoljeno jesti ako se zna da nisu pored a, znači prilotvom planja spominjali nečije drugo ime mimo Allahovog zaođela. Ako je zakla ime crkve, u ime nečega drugog u ime Isaa, tu je razilaženje kod je hrusumnete, ali to dozmuji da jeste u njim. A ovdje je znači autor odabra da je to zabranjeno, znači ako spominje nečije drugo ime mimo Allahovog zaođela. Otamun nedine utul kitabe hinun nekum i, i, i, i Hrana, onih koji ima je datak, njega prije vas vam je halav. Misli se ovde na hranu? Nesu. Pa tako, jer nema razilaženja, ti moši otići kod pere kupti. Ne bi, je tako? Tu nije razilaženje. Jer da možeš kupti kolač i o tome. Što se tiče mesa koje je uvezano izvana, znači imamo muslimansku jednu sredinu i uvozi meso izvana ako je to mjesto koje je došlo izvana morsko, poput ribe nema smetje, znači da se jede nema smetje da se jede odakle god došlo iako nije zaklano po, znači, propisima jer riba, samo hvatanje ribe i, znači, vađenje ribe iz mora to je, znači, njeno klanje isto jedno uradio to musliman ili ne musliman? što se tiče životinja koje se trebaju plati poput peradi poput znači sitne stoke ovce koze divljači krava jela krave đeve i slično tome gleda se znači odatle i to mese došlo a koje je došlo iz sredina gdje su ljudi mušrici Ateisti. I slično tome, to je zabranjeno jesti. Znači, dođeti nešto iz Japana. Oni se tamo klanjaju kome? Budi, tako tako? Ima i svakakvi. Molim? Svaka, svega ima. Znate da je u sredini, poput recimo Rusija što je bila ranije. I sada je to se zadržalo, jeli? Komunistički taj ovaj ta populacija je najčešća ateisti komunisti, ali nije bitno, ne može se ništa jesti iz takve zemalja ako dođe iz kršćanskih zemalja ovi naši kršćanski ovde zemalja, prijateljski a, to je dozvoljeno jest po dva uvjeta po dva uvjeta prvi je uvjet da se zna da nije spomenuto nečije ime mimo Allahovog. Da kaže ime crkve, u ime ovoga, u ime onoga. Nego znači kolje. Nije spomenuto ničije drugo ime mimo Allahovog. I drugo, da se zna da je zaklano. Da se zna da je zaklano. Govorit ćemo, ćemo, kako je to, šta je to, klanjaš ispravno širijatsko, do toga ćemo doći. Nego, sad da govorim sa ovoćem, da, da zna da se, da je zaklano. Neka je Jelo dovoljno da se kaže, jeli, to, to, to mjesto dolazi, na primjer, iz određene kršćanske zemlje i na njemu piše, jeli, zaklano po širjeckim sopisima u smislu da je preklano i tako dalje, da je preklano ono što najmanje treba biti, jeli, ko životinje, vidjet ćemo, znači, šta se to mora preklati, koji su to, i kako, kako je razlježen među lemom kada je u pitanju, znači, a, o minimalnom što mora biti presječeno prilikom klanja od četiri stvari koje se presjecaju. I to bi bilo, znači, halal, to bi bilo halal jesna. I to je jedno vrijeme korištano, znači, u muslimanskim zemljama. I to je osnova, tako u šarijatu. Znači, a, da je nama halal meso onih koji koji izdobili knjigu prije nas. No, međutim, ova osnova je promijenjena. Ova osnova je promijenjena. Pa danas u zapadnom svijetu, u kršćanjskim zemljama, Ne može se klati, znači, na takav način, nego se mora zakonski, se mora ubijeti. U izrazi to je, znači, većini tih zemalja, ne znam čak i malo kakvi izuzetaka, oni pod plaštom, jel, ovaj, nekakve zaštite životinja, prava životinja, i ne znam, slično tome, jel, kažu, ne, mora se prvo, šta, ubiti, pa onda, zakle da Bog da poštuju pravo muslimana, tako, kad baci granatu dole negdje, ovaj, u Izraelu, pa se komadaju cijelu muslimansku vojsku kažu ne prvo i morate pobiti pa i onda smijete da raskomadati granatom. Ta. Dakle znači, ti muslimani ta prava nemaju kodnji. A imaju i životinje, imaju i životinje. I onda je li ubijaju i kolju. I onda napišu na anonime je li po zakonu propisima. I tako se i smijavaju je li sa razumima muslimana. Čak gledao sam, vraćao na ribi piše zaklana po šerijatskim propisima. Na ribi. Riba ima i na ribi piše zaklanovo po šarijetskim propicijama. Što znači da je to više postala, znači, otrcana fraza i tamo negdje je neko naštancao milione onih naljepnica koji stoje u magacinu i treba ih negdje potrošiti i onda je lijepi ih bilo gdje priljevo što dođe drugim. Tako da je osnova praća ono što danas se kolje na zapodu od ove vrste životinja što smo spomnjali, to su šta? pera i sitna stoka i krupna stoka, koveda, da su to, da je to haram zato što oni ubijaju jeste osnova da oni šta da oni, da da su oni kršćani i da su, ili židovi, nije bitno ali je problem što su oni promijeli pre svome kralju pre svoje planije određenu stvar Pa time mijenja se hokni propis I zato neka braća šitoji fetva doleme I kažu, rekao je Alim taj i taj U kršćanskom svijetu Zapode dozvore da sjede tu Kažemo, jeste, taj je taj Alim to rekao Da ga Allah poživi I ako je umrao da mu oprosti Da mu da ne široki Ta fetva nije ispravna Ta je fetva pogrešna Ne znam ko da je kaže A mi ćemo dokazati da je to pogrešno A to je šta? Što oni ubijaju Znači sa, sa pištoljem koji ima 12 bari pritisak Cjevčica koja je deblja od prsta, ovoliko je duga, preko 12 cm, ulazi u mozak životinje. I znači kad udari bika, koji ima 1200 kg, padne ko igračka. Znači kako igračku bacite, tako on padne. I tek onda biva izbačen iz tog sanduka, i tek onda nakon toga se, je to traka ide, jednog jedno po jednog diže polako, dok on dođe tamo na klanje, on je tri puta umro. Tri puta umrao. Znači on njega koljeje odhidam u glavu, on se ne pomijao. Ja sam išao, znači, nekoliko mesnica, posmatrao, sat ima stojao i gledao, oće li se koji pomjeriti. i da, pitam veterinara, je on mrtav? Kaže, nije. Pa rekao, a kad će biti mrtav? Kaže, kad ga preko ljevog. A dobro, rekao, daj ja tebe pitam drugačije. Priđemo sa malim brata. Reko, kad bi ga tako ostavio sada, bilo su on, kaže, on je svoje završio. Kako će se uskažiti, pa gdje to, to je gotovo. Pa što kažeš da nije mrtav? Kaže, kod nas je, po našim priterijama, Ne to mene ne me zanima, tvoji kriteriji mene zanimaju, moji kriteriji. A moji kriteriji kada sti njega ubio i da je to lešina. I on se više ne može pomirati. Možete znači da otkida životinju i reže joj glavu, ona se ne pomjera. I onda kažu mi koljemo šta. I onda dođu naši muslimani u to istu mesnicu i kažu to je haram da se jede. Kažu ovo što ovo radi ovo je haram. I ja ih pitam, a što je haram? Kaže zato što kada kaže kada ga kolje, kaže uzme ovako prvo od ozga, znači od ozga niz jedan put nož, jedan rez po gluče, i onda kaže mu kolje ovako da mu je lakše držati, uhvati ga ovako ili odvoji kožu, pa ga uhvati onda ga šta? Kolje. Kaže, i tako mu je napravio krst. Kaže, pa je zato haram. A neko je svidio, on u rupu u glavi je su onom zaboravio. S kakve veze ima toko dozga da uzeo čovjek odvoji, kakve veze krsne krst na krst? To nema ikakve veze sa planjem. Ima veze što ga je ubio, što je mejit. To nema veze. To je dozorio, kaže, nema drugog načina, kolje nema, nema, tako. Da. To je ispravno da je to zabranjeno, jer je to ubijstvo Imaju sada novi načini oni oni životinje puste u komore Ma plin I uđe i obunaje Čuo sam da taj plin Čuo sam da taj plin ne ubija Nisam provjerio, ne znam tačno Ali sam čuo, no međutim To, to, je, to je samo ovaj ideja Kako će se raditi u budućnosti Još nisu to znači počeli praktikovati Pa to bude milo Treba vidjeti kakav je znači ovaj ishod životinje nakon što izrije iz komore. Ako je živa, ako je obunalo je samo, bilo bi halal da se jedne. Protivno, ne. Što se tiče peradi, ona bi najbliže mogla da biti da budu halal, perad, jer ona ako uključuje kršćan, ako uključuje mašin, nema, nema smetnje. No, međutim, bojimo se samo napona struje. Napona struje, kad najlazi znači, životinje, ona prvo udari u jednu, znači, ovaj je dolimenu prečak koji ima struju, malo je ovuna i onda ide kroz vodu koja je znači pod strujom, koja je pod napon. I onda izlazi tamo, ide na, na, onda ide na na na tamo na Jelena Ako taj napon, ako je toliko da je ne ubija, onda bi bilo njihovo, njihovo ono što je od pera bi bilo bi halap. No, međutim to treba provjeriti. Glavnom tamo gdje ubijaju ovce ubijaju strujom. Znači strujom uz i pritisnu znači dok se ne ukoči, kad se ukočio da je pusti. Ako nije ubijanje, opet bi bilo šta. Hala. Ako ostane ocaž živa pri tome, kada bi je pustio ako ustane, ovaj, bilo bi hala. U svakom slučaju, osnova je da je to halan, a stvarnost je da je to šta? Hala. Pa smo ovo spominjali, da ovo ulazi u propis šta? Ha? Ida te araba el asluval vahir. Kada se suprostavi hala. Stvarnost ili spoljašnjost Osnova Osnova je da je to šta Halal A stvarnost ili spoljašnjost je da je šta Da je halal Što se tiče Sira Koji se uvodi I uvozi iz, iz nemuslimanske zemalja Dobijemo sir, otako, dobijamo danski sir. Dobijemo njemački sir, je l' tako? Takav je propis. Jer oni prave ovo sirište, jer prave sir, imate vasilište, tako da se to strne, al tako da sir kako treba. Treba znači ono krušalom. A ono se vadi odakle? Iz vimena je l' tako? životinja koje su šta? Preklane, a nisu? Šta? Nisu, nisu ovaj, zaklane, on, kako je po propisima, ali tako? Pa kakav je propis? Niso životinja, znači kazali smo onih koji su ateisti ili komunisti, je zabranjeno harapo no međutim, njihov njihov sir koji naprave Allahu Teala da je dozvoljno, je to Hala Šeha Lissamiru Teimije kaže u svojim kratvama, fasi prvom tomu da ova sirišta koja se uzimaju da su čista Jesu kaže sahabi nakon što se oslobodili monoga podljeblja u Iraku i na drugim mjestima uzimali sirište od međusija i kaže među njima je bilo poznato ta je stvar bila poznata i niko to nije osuđivao tako da je to to zbrojeno vidovoa stvar se znači potezala kroz vrijeme shekhle samo im te mjelu devetom vijeskom stoljeć. Ma zubih al-Aidilga. Teta stvar koja je zabranjena Kur'anom, jeste ono što se zakulje u nečije drugo ime mimo Allahov veze ođe. Spominali smo ono. Prvo je, imali smo nekoliko vrsta koje je spomenute, pa smo ovako znači spominjali i ovo je zadnja, ono što se zakulje u nečije ime mimo Allahov veze ođe. Oma zubihala nusub je ono što se zakulje, jeli, kipo i majstiće o tome, to je zabranjesti. Ono što se zakulje šeihu, To je zabranjeno, to je haram jeste. To je zaklano, neko je mimo Allaha zauče. Ono što se zakolje u ime nekoga mimo Allaha. Zauđa. Kogod da bio, taman kada bi zakoljeo ovcu ime poslanika, sallallahu alayhi ve kažeš bis, kažeš bismir rasul, u ime poslanika, sallallahu alayhi ve sellem. I kolež zabranjeno. A doćemo do toga kad budemo govorile, smeješle kazati Ovaj smešni pokazati bismillah sallallahu alejhi ve alihi Muhammed kada koleš. Po čemu doktorov propise manje dio ulame kažu kad koleš trebaš spomenti šta? Bismillaho ime Allaha i spomeneš da neš salavat na poslanika, postaniš poslanika u tom slučaju. Po pa čemu vid doćemo, pa kada budemo govorio znači o uvjetima znači klanja. Ovo, ovo su bili znači zabrane koje je došlo Kur'anu odjela, a narodom će odužnje govoriti što je došlo u صلى الله عليه وسلم والله تعالى صلى الله محمد وعلى الله عليه وسلم